Allahumma sina, dan min syi'at di amalina. Man yahdi Allah, fala muzillala, dan man yuzillu, fala hadiila. Wa ashhadu ala illaha illallah, wajahmu la shari'ka lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdonu wa rasulu. Ama bag? Fina aslak al hadis kitab Allah, wa khair al hadi basyarra al-umuri muhadathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi anar. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita pada malam ini untuk perbincangan berkenaan dengan petunjuk Rasulullah SAW dalam melaksanakan agama Islam. Kalau tak silap saya kita telah sampai kepada Perbincangan berkenaan dengan Kemungkinan tuntutan ilmu Masanya Ada sesiapa yang letak tanda Masalahnya kita tanda dua Tapi tak tahu satu Kemungkinanlah insya Allah kita sampai ke Tuntutan ilmu ataupun Masih lagi di uh, Buka surat yang ke-22 Ataupun 36 satu daripada dua ni. Kegelapanlah saja eh. Okey. Kalau begitu, Terakhir sekali perbincangan kita ialah berkenaan dengan sumber ilmu. Sumber ilmu yang mana kita telah nyatakan bahawa segala jenis ilmu adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak kira sama ada ilmu duniawi ataupun ukhrawi. Dan selepas itu, perbincangan yang telah kita lalui bersama ialah berkenaan dengan tuntutan ilmu. Yang mana kita dapat tahu bahawa Allah Azza wa Jalla apabila Allah telah berfirman Ya ayu allalina amanu lima taquluna ma'ala tafa'lun Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Artinya tuntutan ilmu ialah Al-Amal Siapa yang mempunyai ilmu, dia mesti beramal dengan ilmu tersebut Tidak kira sama ada ilmu itu ilmu duniawi ataupun ilmu ukhrawi. Dan ilmu yang dimiliki, di samping perlu diamalkan, perlu juga disebarkan Dan kita sebut sama juga, sama ada ilmu itu adalah ilmu yang duniawi maupun ilmu yang ukhrawi. Kalau seseorang itu, saya rasa kita dah jelaskan pada kelas yang lepas agaknya Kalau seseorang itu merupakan pakar dalam sesuatu bidang Katalah kedoktoran, contohnya, seni bina dan sebagainya Ilmu yang ada pada dia, kepakaran yang ada mestilah diamalkan, dipraktikkan Dan selepas itu ilmu itu mestilah disampaikan kepada orang yang boleh mendapat kelas uh, yang boleh mewarisi kebakanan tersebut supaya ilmu itu dapat digunakan kalau untuk orang Islam dapat digunakan untuk uh, memantapkan lagi pelaksanaan ataupun penghayatan Islam ubudiah, penghambaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan di sini juga kita kena perhatikan sekiranya ilmu yang dituntut itu ilmu yang dibelajari adalah ilmu agama, maka ilmu itu mestilah disampaikan kepada orang lain ini yang kita sebutkan sebagai dakwah dan dakwah ini apa yang uh, saya tekankan di sini ialah kebiasaannya dianggap sebagai uh, profession ataupun kerja khas ustaz dan ustaza. Okay. Sedangkan yang sebenarnya ialah uh, untuk menyampaikan Islam itu adalah tugas semua orang semua orang Muslim. Siapa sahaja yang bergelar Muslim ataupun mukmin dia Berhak. Bahkan dia dituntut Untuk menyampaikan agama Islam okay, Melalui apa yang Dia boleh apa, ataupun apa yang dia mampu <coughs> Kalau dia mampu Menyampaikan Saya rasa kita dah telaskan pada kelas yang lepas Saya bawakan satu contoh um, Seorang penulis buku eh, namanya kan Namanya Sheikh Muhammad Al-Jibani kan Pada kelas yang lepas kalau ingat lagi Jadi dia merupakan profesor dalam fizik Profesor berkenaan uh, dalam bidang fizik Tetapi dia juga dengan uh, Cuba saya upaya untuk memahami uh, Pengertian Ataupun tafsir al Quran uh, Syarah hadith hadis Nabi SAW Dia telah mem dapat Membukukan beberapa penulisan okay, Sama ada akidahnya ataupun Fekahnya Dan dia dapat Target dia ialah untuk nak Menyampaikan Islam kepada Pelajar-pelajar uh, bahagian fizik Yang dia ajar di Universiti Uh, Peribah di um, Kota Madinah Al-Munawarah okay. Dan dia pun sebutkan Kebiasaannya pelajar-pelajar bahagian fizik Kalau datang ustaz untuk memberikan penjelasan Ustaz agama lah lah kan okay. Ada beberapa dakwah Mereka pandang agak rendah lah. ustaz kan Banyak benda yang dia tak tahu tentang fizik Tetapi kalau dia sebagai profesor Pasti akan dihormati oleh pelajar dia Jadi dia dapat kaitkan mereka Khususnya first year Yang peresir ni Uh, dia dapat uh, kaitkan mereka dengan agama Islam. Jadi okay, so itu yang yang kita nak buat di sini. So, siapa sahaja dalam bidang apa sahaja dia mesti sampaikan agama Islam tersebut. Dia amalkan, uh, dia dia mesti mempelajari agama Islam, dia amalkan dan seterusnya dia sampaikan. Okay, jangan tunggu ustaz dan ustazah buat kerja ni. Dan uh, dakwah terbagi kepada dua iaitu dakwah dengan penerangan dan dakwah dengan um, tingkah laku okay. dan kebiasaannya jenis yang kedua ialah jenis yang lebih efektif ataupun jenis yang lebih memberi kesan okay. orang yang uh, bercakap benar dengan orang yang beramal ataupun uh, ber uh, apa orang yang beramal ataupun bertingkah laku benar kan, kita mengatakan atau kita dapati uh, manusia lebih melihat pada orang yang perbuatannya betul, walaupun dia tak bercakap Berbeza dengan orang yang cakap betul tetapi... Apa? Apa kita sebut apa? Cakap tidak sempur apa? Cakap tak serupa bikin kan? Tapi elok lah dia bercakap daripada dia tak bercakap kan? Allah bersyirman lagi di sini... Qala ya qawmi ara'aitum... Ara'aitum... In kuntu ala bayinati minrabbi... Warazaqani minhu rizqan hasanah... Wa ma'uridu an'ukhalifakum ila ma'an ha'kum an'ah... In uridu illa al-islah mas nabat, wama tawfiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aksotnya Nabi Shuaib telah berkata, Wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu? Jika aku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, dan uh, Ia pula mengurniakan daku pangkat Nabi sebagai pemberian daripadanya patutkah aku berdiam diri dan dari melarang kamu sedang aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upaya dan tidak dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah kepada Allah jua lah aku berserah diri dan kepadanya aku kembali okay, ayat ni panjang tapi yang kita nak ambil sebenarnya ialah Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma Dan aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku larang kamu daripada melakukannya. Ringkasnya lagi kita nak mudahkan, Nabi Syuaib mengatakan antara uh, mesej dakwahnya ataupun visi dan misi dakwahnya ialah apa yang dia ataupun apa yang baginda larang, baginda tak akan buat. Apa yang Nabi Syuaib larang dia tak akan buat. So kita pun Ayat ni sebagai pengenjaran kepada kita. Apa yang kita larang, jangan kita buat. Dan apa yang kita perintahkan, jangan kita tinggalkan. Okey? So, itu uh, petikan ataupun mahalus uh, syahid. Bahagian moral of the story ataupun moral of the ayat kat sini kan. Ayat kat sini. Moral of the verse ialah. Apa yang kita larang, jangan kita buat. Okey? itu adalah tuntutan ilmu dan sesiapa yang melakukan perkara ini pasti ilmu yang dia bawa itu akan lebih senang untuk masuk menembusi uh, hati-hati orang yang mendengar ucapannya. Selepas itu, perbincangan kita beralih kepada adab-adab penuntut ilmu. Adab-adab penuntut ilmu. <tuh> ini adalah sebahagian daripada apa yang uh, mungkin boleh saya nyatakan di sini apa yang saya pilih uh, yang saya rasakan dapat memberi... Ataupun yang yang saya rasakan perlu untuk kita ketahui khususnya di Malaysia ni lah. Khususnya di Malaysia. Okey. Adab-adab penuntut ilmu... Di dalam usaha kita nak penuntut ilmu, kita mesti uh, mengikuti beberapa adab. Okey, adab ni tujuannya ialah untuk nak memastikan kita dapat ilmu tersebut. Okey, siapa yang menuntut ilmu... Tidak dengan adabnya, biasanya dia mungkin dapat ilmu tetapi... Dapatannya itu, ilmunya tu Kurang sedikit Kurang dari sudut, kita boleh kata Kurang mungkin dari sudut keberkatan Dia dapat ilmu tapi tak berkat Macam mana? Apa ilmu tak berkat? Ha? Kalau dia dapat, katalah dia dapat uh, Duit tapi tak berkat, jelas kan? Apa jelan? Ya? Macam mana jelan? Ya? Sekejap dia hilang kan? So, gitu juga lebih kurang so, Siapa yang mencari ilmu tapi tak berkat Sama ada ilmu dia tak tak kekal Ataupun Uh, hilang keberkatan di situ antara lain ialah dengan uh, Tidak mendapat manfaat daripada ilmu yang dipelajari So dia mungkin ada ilmu tapi dia tak amalkan Dia tak rasa edak kan So antara adab-adab yang diperlukan ialah Pertama sekali Tidak mencari kelonggaran para ilmuan, Tidak mencari kelonggaran para ilmuan. Okay <coughs> Siapa yang tidak mengetahui sesuatu masalah Apa yang dia perlu buat ialah dia perlu belajar okay. Jadi antara cara belajar ialah dengan bertanya So bertanya tu dia Bila kita bertanya kepada orang yang uh, mahir dalam sesuatu bidang Biasanya kita tak perlu Kita dah macam buat satu shortcut So kita tak perlu nak buka buku nak cari So cari pun mungkin tak jumpa kan kalau buku yang ada, buku zaman sekarang ni mudah lah sikit Yang ada apa, tajuk-tajuk uh, sini kan uh, Dia panggil kandungan tu, senang sikit Tapi mungkin zaman-zaman uh, dulu dia tak ada, kadang-kadang tak, tak ada kandungan Kalau kita perhatikan Alimam Al-Bukhari, uh, rahimahullah <tuh> Dia ada topik dan dia ada subtopik Topik dalam bukunya, Suhaib Bukhari, ditulis oleh dia sendiri Subtopiknya pun dia sendiri Pergi kepada imam muslim Rahimahullah Kitabnya Sahih muslim itu Tidak ada topik Dan tidak ada subtopik Yang topik pun tak ada Subtopik pun tak ada Asalnya begitu okay. Sampailah ke Zaman al-imam An-Nawawi Al Beberapa ratus tahun Selepas itu Barulah al-imam An-Nawawi Al Meletakkan Topiknya begini Subtopiknya begini okay, Berdasarkan kepada kemahiran dia Dia tengok Okey daripada hadis contohlakan 1 sampai Himalatuh ke adalah berkenaan dengan solat so topiknya tajuknya ialah solat kemudian subtopiknya niat dalam solat takbir dalam solat itu Imam Nawawi yang letak berbeza dengan Imam Bukhari jadi kalau kita buka sahih Al-Bukhari tak ada masalah tapi kalau kita buka sahih Muslim maknanya bukan kita lah orang yang sebelum Nawawi rahimahullah sebelum Imam Nawawi kalau dibuka sahih Muslim dia nak cari satu hadis macam mana? Macam mana cara? Dia kena baca daripada bulan sampai habis Untuk cari satu hadis Ada berapa hadis kat situ? Lebih orang katalah, lebih kurang 4,000 hadis okay, So, untuk cari satu hadis, dia kena baca 4,000 Sekarang senangnya kan? Sekarang kita tulis sikit, kita klik keluar okay? Nampak tak? Kemudahan yang Allah berikan kepada kita <tuh> Jadi um, Kalau kita Nak mencari ilmu Antara shortcutnya ialah dengan bertanya Okey, cuma kita kena faham lah kalau nak guna nak masuk jalan shortcut, kita kena faham bahawa bila masuk jalan shortcut ni, cara kita secara sebut, biasanya jalan shortcut dia tak ada tulis lah kan? Ini shortcut, ada tulis tak ada kan? Okay. so memang kita kena cari sendirilah. Maknanya bila kita masuk jalan shortcut, maksudnya kita memang mesti tahu jalan tu sebelum kita masuk. Okey. Jadi kalau nak tanya sesuatu, kita kena ada cara nak tanya dia. Sebab itu, Al Imam Abu Hanifah Rahimahullah, mengatakan Haram haram. Ke atas orang yang mendengar Fatwa aku Mengambil fatwa itu tanpa Mengetahui dalilnya Ataupun tanpa mengetahui dari mana sumber Fatwa tersebut Maknanya, Imam Abu Hanifah akan mengeluarkan fatwa Fatwanya berdasarkan Ayat Quran, hadis Nabi Apa-apalah okay. Jadi, sesiapa yang nak ambil fatwa dia, Imam Abu Hanifah Mengatakan, haram, tak boleh ambil fatwa aku kecuali selepas mengetahui apa dalilnya. Okey ataupun hujahnya. Hujah tu lebih lebih sikit daripada dalil lah kan? Betul tak? Dalil tu sumber ayat quran tapi hujahnya ialah cara nak berhujah tu. Ayat ini menunjukkan sekian-sekian. Hadis ini menunjukkan sekian-sekian. Okey. Dah tahu yang tu barulah boleh ambil fatwa uh, daripada al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Yang pentingnya Imam Abu Hanifah nak ceritakan kepada kita bahawa nak, nak dapatkan shortcut pun mesti ada cara dia. Okey, sebab tu akhirnya nanti perkara ini halal. Contohnya kan. Berdasarkan uh, dan ini merupakan fatwa Abu Hanifah. Berdasarkan kepada ayat ini qala Allah taala sesengsatan dan juga hadis ini qala Rasulullah sallallahu Itu cara yang betul. Tapi kalau kita kata uh, benda ni halal berdasarkan fatwa Abu Hanifah. Full stop. Abu Hanifah tak redah. Okey dan bukan nak buat Hanifah saja semua orang tak reda di kalangan ulama mereka tak reda nama mereka dijual begitu ya okay? so kita pun sebagai orang yang membeli nama mereka ni Atau membeli fatwa mereka kita kena ikut cara dia jual bila dia berikan jual beli boleh ya eh? maknanya bila dia berikan fatwa tersebut dia kata fatwa, fatwa ini mesti digunakan mengikut sekian-sekian kalau kita beli apa telefon kan so kita nak nak letak charger Kedang okay, charger tu, dia uh, apa telefon tu, dia boleh terima berapa? 150 RM50 apa? 200. 200 20 apa? Haa, ah, nama dia apa? RM200? 20. 20 kan? Ok Kadang-kadang kita kena tukar benda tu kan, bakang tu Tukar sikit So, kalau kita pergi anak Saudi Kita beli sahaja, kita keluar kat sana Tak ada masalah Pasal dia, dia dah set RM150 Balik sini, kita tak tukar benda tu Apa jadi? Haa? Terbakar kan? Okay. Kita pun marah syarikat yang buat tu. So, siapa salah kat sini? Ha? Siapa salah? Syarikat tu salah? Tak salah kan? Yang salahnya kita lah. Kalau kita tak ikut syarat yang dinyatakan oleh penjual tadi. Penjual tu dia akan sebutkan uh, benda ini boleh digunakan di semua negara. Okay. Cuma di negara-negara tertentu kita kena ubah. Dia punya apa voltage dia. Ok. Uh, macam... Kalau Saudi 150 ke? Kat sini dah 210 yang dia panggil kan? 210. Kena ubahkan benda tu. Tak ubah, rosak. Dan kalau rosak di situ dia tanggung tak? Dia tak tanggung contohnya. Okey? <coughs> Jadi kalau berkenaan dengan uh, ilmu ni... Kadang-kadang kita ambil satu fatwa... Kita nyatakan nama... Pengeluar fatwa. Kemudian kita tak ingat talian dia. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi di situ ialah... Perbalahan. Kenapa? Kerana sekarang ni kita... Uh, bila uh, dalil disembunyikan uh, secara langsung ataupun tak langsung Yang tinggal ialah nama Jadi sekarang ni kita saya terima berdasarkan nama Bukan lagi berdasarkan dalil So bila saya kata ini adalah uh, fatwa berkenaan masalah sekian-sekian Haram Kenapa Imam Syafi'i kata haram Apa dalilnya tak tahu okay. Dekat Malaysia tak apalah kita cakap macam ni Tapi kalau kita pergi belajar dekat India kat Pakistan. Ya kan apa jadi? Dia cakap macam gitu dia kata tak boleh. Yang yang betulnya ialah Abu Hanifah. Okey, seorang, seorang kawan tu dia pernah masuk satu madrasah, sekolah uh, Hanafilah, madah Hanafi kan. Jadi setiap kali masalah diutarakan, oh uh, namanya tak peka kan? Uh, ulama khilaf, bersisi pendapat kepada beberapa pendapat ya Syafi mengatakan begini, Ahmad mengatakan begini Abu Hanifah mengatakan begini rajihnya ialah pendapat Abu Hanifah. Okey, dia duduk kat hujung kan lepas tu semua orang tengok dia. Ya, okay, tengok. Okey, tak ada, masalah. Lah, tak ada masalah. yang kedua pun Sama juga. Sheikh tu kan kata macam, -macam, macam, -macam. ni-gini, ialah apa yang disebut oleh Abu Hanifah. Orang tengok dia lagi. Kan, mana dia? Yang mazhab Syati ini macam mana? Apa reaksi dia? So dia kata dia duduk situ dia mengaji, dia nak mengaji tapi tension. Kan, tension kerana dia tu Dia katakan orang Umumnya Syafi'i lah kan Jadi bila orang semua buat begitu Dia rasa tension Kenapa? Kerana ditekankan di situ apa Takkan semua masalah Buat Hanifah je betul kan Tak boleh sabar lah kan Mestilah kadang-kadang bagilah Bagaimana permisi ada Kadang-kadang Imam Syafi'i betul Kadang-kadang dia -kadang, betul Tapi disebabkan Yang diutamakan uh, ialah Nama Imam dalil tak diutamakan Itu yang jadi kat situ Okay So kita tak nak benda dia berlaku <coughs> kita tanya dulu dan uh, kita kena tahu cara untuk bertanya. Dan antara adabnya ialah tidak mencari kelonggaran para ilmuan. Kalau kita tanya ramai uh, sumber ataupun ustaz-ustaz, ulama-ulama, pasti kita akan dapat banyak apa? Kalau kita tanya banyak orang, kita akan dapat banyak jawapan. Okay, ramai orang pun boleh, banyak orang pun boleh. Okey. Tapi tak boleh Uh, ramai soalan, uh, ramai jawapan tak boleh Yang bolehnya ialah banyak jawapan okay. So apa pun yang pentingnya Kita sudah sulit kan Sekarang ni kalau kita tanya uh, Ramai ulama Ataupun alim, ustaz Kita akan dapat banyak jawapan okay. So bila dapat banyak jawapan Mestilah ada satu jawapan tu yang keras sikit Mestilah ada satu jawapan yang Pertengahan dan mestilah ada satu jawapan yang Mudah Kan? So sekarang ni kita nak buat apa sekarang ini kita, yang pentingnya ialah tidak boleh mencari kelonggaran para ilmuan Ataupun para ulama' <tuh> Kalau begitu, bukankah kadang-kadang yang betul tu yang mudah? Bukankah begitu? Jawapan dia, ya, tak ada masalah Memang, kadang-kadang yang betulnya ialah yang mudah sekali Tetapi, bukan setiap kali ada khilaf yang paling mudah Ataupun yang betul ialah yang sentiasa mudah, tidak Kadang-kadang yang betul tu yang betul itu ialah yang susah. Kan? Contohnya bila sampai masalah jihad. Banyak kan uh, interpretasi ataupun huraian tentang jihad. Ada kata jihad tu apa dia? peperangan. Ada kata jihad tu haji. Ada kata jihad tu ekonomi sahaja. Ada yang mengatakan macam-macamlah jihad ni kan. Okay? Jadi mungkin kalau, kalau kita nak mencari yang mudah kita akan tengoklah apa jihad yang paling mudah sekali. kan. Dengan itu kita akan mengabaikan apa saja jenis jihad yang atas daripada itu. Ya okay, adakah itu betul? Kalau kalau jenis kita ialah mencari kelonggaran, kita akan buat begitu. Okey dan itu bukan uh, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Para ulama telah mengatakan man tatabba' ar-rukhas Siapa yang Uh, sentiasa mencari rukhas, rukhas jama' kepada rukhsah, rukhsah ialah kelonggaran, tazam daqah dia menjadi zindiq, zindiq ialah senang cerita zindiq munafik zindik tu, zindik satu, uh, satu bahasa lah, ataupun satu istilah okay, yang digunakan untuk orang yang belajar islam tetapi uh, ataupun menghuraikan islam dengan huraian yang 100% menyalahi islam Okay. Ah, itu sindik <tuh> Nampak macam beriman tetapi sebenarnya kufur <tuh> So apa yang kita buat ialah Kalau nak tanya ulama' boleh Tetapi Kalau ada beberapa jawapan Kita pilih mana yang menepati dalil okay. Dan kita bukan pilih mana yang mudah okay. Dalil yang saya bawakan di sini ialah La yathurul jannata mankana fi qalbihi mis'alu dharratin min kibru ولا يدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان قال فقال له رجل انه يؤجبني اي يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنه قال ان الله يحب الجمال ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس وغمص الناس لن orang yang mempunyai sebetak sebesar atom ataupun atom kesombongan dan tidak akan memasuki neraka orang yang mempunyai sebesar atom atom keimanan. Seorang lelaki telah mengatakan bahawa dia amat suka mempunyai baju cantik dan kasut cantik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah sukakan kecantikan akan tetapi kesombongan ialah orang yang menolak kebenaran dan memandang rendah manusia. Okey. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi rahimahullah. <coughs> Hadis ni Nabi SAW mengatakan siapa dalam hati dia ada takabur. Okay, takabur, takabbur megah diri kan. Okay, dia tak akan masuk syurga. Ada sahabat faham? Ada sahabat faham. Takabbur tu maksudnya tidak boleh tak boleh apa? Berhias. lelaki okay, pun berhias kan. Tak boleh pakai yang cantik, tak boleh pakai kasut yang cantik, baju cantik dan sebagainya. Okay. Jadi dia tak kata lah kan, dia tak kata. Dia, soalan uh, sahabat tersebut ialah bagaimana dengan orang yang suka kemas? Adakah dia termasuk dalam takabur? Ya. Okay. Nusruhullah saw. Jawapan baginda ialah Allah sukakan kecantikan. Ke okay, berpakaian kemas berada dalam uh, keadaan yang teratur itu adalah satu benda yang Allah suka Tetapi yang dimaksudkan dengan takabur dengan megah diri ialah apa? Apa dia? Ha, Kesombongan tu ke apa dia? Kalau ada kebenaran dia tolak. Okey. Dan kalau ada residu uh, masyarakat pula dia akan memandang rendah kepada manusia. Itu adalah kesombongan. Apa kaitan hadis ni? Apa uh, kenapa saya bawakan hadis ni? Kerana <coughs> mencari uh, tajuk kita ialah tidak mencari kelonggaran kan. Dan hadis ni mengatakan mencari kelonggaran ataupun tajuk kita ialah men tidak mencari kelonggaran. Orang yang mencari kelonggaran Ialah orang yang bila ada Bila ada uh, Khilaf, dia akan cari yang paling mudah Apa saja khilaf yang mudah Yang mudah, yang mudah, yang mudah okay? Dan sudah pastilah kadang-kadang Bahkan kita boleh kata Setengah lah kan lebih kurang Bila sampai perkara khilaf Kita boleh bagikan secara rampang begitu. Setengah tu Yang mudah tu betul Dan setengah tu yang mudah tu tidak betul Tak semestinya yang mudah tu betul kan walaupun Memang, agama ni adalah agama yang, yang mudah tapi mudah ertinya ialah mudah yang boleh dibuat pelaksanaikan oleh manusia bagaimana susah pun, dia boleh dibuat oleh manusia so apa pun, yang pentingnya kat sini orang yang sentiasa mencari kemudahan kadang-kadang dia akan membelakangi dalil nampak tak? Okay? dan itu adalah salah satu bentuk kesombongan dia kira, dia kira nak cari yang mudah, sedangkan dalil menunjukkan tak boleh tapi dia sebabkan benda tu mudah dia kata boleh. Itu adalah satu bentuk kesombongan. Dan orang yang sombong tidak akan masuk ke dalam syurga. <coughs> Itu adalah adab yang pertama. Boleh tanya, digalakkan kita untuk bertanya, tetapi jangan cari kelonggaran. Okay? Kalau kita nampak mana yang betul walaupun dia susah itulah yang kita ambil. Dan nah, kalau kita tanya-tanya-tanya nampak yang mudah itu lebih memenuhi kebenaran itulah juga yang kita ambil. Kita tidak mencari kemudahan tetapi kita kita tidak mencari uh, kelonggaran tetapi kita mencari ketepatan. Seterusnya ialah tidak melaga antara para ilmuan. <tuh> Tadi pun kita dah sebut yang kita perlu banyak bertanya. Jadi kita bertanya memang akan nampak perbezaan pendapat kan? dia kata haram, eh uh, haram-haram. Lah. kata halal, yang ni kata uh, haram. Okey. Dan kita akan nampak mungkin rasa-rasa dah leh macam jelas benda tu benda mutarad. Tapi kenapa lagi masih mengatakan makruh? Kenapa tak kata haram? Okey. Masuk. So, kat sini mungkin akan timbul orang yang mengatakan dia ni dia buat begini kerana sekian-sekian-sekian. Okey. Ataupun mungkin juga bila dah bertanya tu, kan? Uh, dia tanya sama ustaz Ustaz tu keluarkan satu uh, fatwa Mana ustaz yang boleh keluarkan fatwa lah Maksudnya, mufti ke, ahli jawatan fatwa ke kan? Ustaz yang boleh keluarkan hukum Jadi bila bertanya kepada ustaz yang kedua Ustaz tu akan keluarkan hukum yang lain okay? Di sini Kita kena perhatikan Kadang-kadang ada di kalangan kita Yang di kalangan umat Islam Yang menyebutkan, tapi ustaz Ustaz tu kata macam ni kan? ah, Ini satu masalah okay? Ini satu masalah kalau boleh jangan jangan disebutkan nama orang tapi yang kita sebutkan ialah dalil orang tu. Sebab tu Imam Abu Hanifah awal-awal lagi dia dah cakap, jangan ambil fatwa saya kecuali selepas mengetahui dalil saya. Jadi bila nak hujah, hujahkan dalil bukannya hujahkan Abu Hanifah. Abu Hanifah boleh saja buat silap, boleh saja buat betul kan. Tapi dalil itu kalau dah betul, macam mana nak tolak? Itu cara dia. Ya. Macam mana nak ditafsirkan supaya sesuai dengan kita. Okey. Kalau tak boleh ditafsirkan sesuai dengan kita, kita yang kena sesuaikan diri kita dengan dia. Dengan talib itu. Kan? So, yang kita tak boleh buat ialah melaga antara para ilmuwan. Kita dibenarkan untuk berbincang secara ilmiah. Bukannya melaga ulama' ataupun ustaz-ustaz. Kita kata, kat, kat Mesa, mungkin tahap kita, kita kata, maknanya sebahagian daripada kita lah kan ustaz-ustaz. So, jangan lagakan ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Sebab so, bila next class kita kata ustaz, kelas uh, lepas ustaz kata macam ni. So, hari lepas tu pula sama ustaz lagi nama dia sekian-sekian mengatakan -sekian, macam ni kan. Okey. Jadi bila ustaz tu tanya apa dalil dia? Oh tak ingatlah pula ustaz. Centang kan. Okey, kalau kalau kadang begitu jangan tanya soalan. Simpan dulu soalan tu. Okey, maksudnya simpan dulu soalan, catat balik semula dalil tu. Kemudian bila nak tanya, okey ustaz ada ustaz yang mengatakan perkara ni haram. Okay. ada pendapat yang mengatakan halal. Dalilnya begini begini begini. Apa pandangan ustaz? Apa tak apa, tak ada masalah. Okey. <coughs> Nabi SAW alaihi sebutkan di sini, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ialah orang yang terselamat orang-orang Muslim daripada lidahnya dan tangannya. Wal muhajiru manhajara mana Allahu an. Dan manakala orang muhajir ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Okay, al muhajirun kan sebenarnya muhajir ialah ataupun muhajirun ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah azza wajalla. so kita jangan sekali-kali menjadi orang yang sering uh, melagu-lagukan antara ulama. Okay. Dalam hati ini menyebutkan uh, mem Uh, Saliman Muslimun Yang terselamat orang-orang Muslim Daripada lidahnya dan tangannya Jadi kalau kita melaga-lagakan Orang Islam tak selamat daripada lidah kita kan, Kita sebut sikit Menyebabkan Gegar satu masjid ke kan? Gegar satu surau ke Gegar satu taman ke Gegar satu negeri ke okay, Yang tak sepatutnya Benda-benda yang masuk di situ disitu uh, Perkara lebih bersifat uh, Personal Individu kan? Kalau kita sebut nama dia akan jadi individu Tapi kalau kita sebut dalil dia akan jadi ilmiah Itu yang kita nak okay? Tapi kalau kita nak sebut nama Dan dalil saya kata tak ada masalah sangat. Kan ustaz yang tu kalau dia tak setuju dengan dalil tu Dia akan mengatakan Semoga Allah merahmati ustaz tersebut kan? Tetapi dalilnya adalah hadis yang da'if ke, apa ke. Jadi huraian ni masih lagi bersifat ilmiah Tidak bersifat personal Ok itu yang kedua. Jangan sekali-kali melaga-lagakan antara para ilmuan. Dan caranya saya dah sebutkan tadi. Kalau nak bertanya, jangan tak perlu sangat sebut nama tetapi sebutkan dalilnya. Okay? Dan langkah itu akan menjadikan kita orang yang menghafal dalil. Tapi kalau kita ikut langkah yang pertama, iaitu kita sebut ustaz ni, ustaz ni, ustaz ni, ustaz ni ustazah ni kan. Kita akan jadi orang yang hafal ustaz. nama ustaz. Okay? Hafal nama ustaz, hafal nama ustazah. Entahlah? Kan? Kita tak hafal dalil-dalil. Rugi lah untuk kita Okey, Yang ketiga Menghormati ulama' Menghormati ulama' Ilmu membezakan antara ulama' dan orang biasa Siapa yang ada ilmu Dia dapat membezakan antara yang hak dan juga yang batin Dalam semua bidang Semua masalah kan Siapa yang ada ilmu Dia tengok aja dia tahu dah, Ini adalah mas yang tulen ini adalah emas yang tidak tulen. Betul tak? Kita yang tak ada ilmu kita akan pilih ilmu, emas yang tak tulen kerana dia mungkin lebih berkilat ke kan? Kemungkinan. Okay? Kenapakah kita diarahkan untuk menghormati ulama kerana ilmu yang mereka bawa? Okay? Tidak ada tidak ada uh, kerusiah ataupun kesucian pada pada tubuh mereka, tapi yang kesucian ialah kepada, berkenaan dengan ilmu yang mereka bawa okay? so kita, bila menghormati ulama bukan maksudnya, bila dia jalan sebelah kita kita kita pegang dia, ambil berkat kan so kita, bila kita pegang dia, ertinya kita tak akan masuk neraka okay? tak bukan begitu, tapi kita ambil ilmu dia untuk kita amalkan kebiasaannya orang yang menghentam ulama' okay? contohnya, siapa yang menghentam Rasulullah kan ataupun mengenang para sahabat Abu Hurairah tujuan dia bukan Abu Hurairah tetapi tujuannya ialah hadis-hadis yang dianjurkan oleh Abu Hurairah. Okey Para Orientalis kan? Boleh ngah Orientalis bila mereka mempertikaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dia nak pertikaikan tubuh Rasulullah fizikal Rasulullah tidak, dia nak pertikaikan apa? Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pertikaikan para sahabat Abu Hurairah khususnya kan? Abu Hurairah masuk Islam lewat, tetapi hadisnya paling banyak sekali. Dia masuk Islam dalam tahun 7 ataupun tahun 8 tiba-tiba hadisnya melebihi hadis Abu Bakar Siddiq kan melebihi hadis Aisyah radhiyallahu okay. anha okey jadi banyak uh, orientalis khususnya musuh-musuh Islam yang mempelajari ilmu Islam okey mereka attack mereka serang Abu Hurairah kenapa kerana dia mereka sebenarnya nak serang hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah bila dia dah sebut cakap-cakap tentang Abu Hurairah akhirnya konklusi dia konklusi dia ialah apa Abu Hurairah tidak Uh, Berkredibiliti Tidak ada kredibiliti untuk merewatkan hadis. So apa jadi? Boleh kita boleh katakan setengah ataupun lebih Daripada hadis-hadis yang kita belajar tu semuanya Tak betul Okay? Ha, so itu yang boleh kena sebenarnya Laisa min ummati man lam yujilla kabirana Wayarham sagirana Wayarif li'alimina Hadis ini diruatkan oleh uh, Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan uh, hadis ini, uh, kalau mengikutkan catatan di bawah ini. Syu'aib al-Arnaud mengatakan, Sahih lirayrihi kecuali lapas dan mengetahui hak orang alim di kalangan kami. Tidak terdiri dari kalangan umatku, orang yang tidak menghormati orang dewasa. Dan menyayangi si kecil Dan mengetahui hak orang alim Di kalangan kami Jadi okay, so itu hadithnya Yang saya nyatakan hadis ini berdasarkan uh, Satu uh, hadis ini dari Imam Ahmad Kemudian Ibn Kathir Menghukumnya sebagai sahih Tetapi rakan saya Siapa dia? Uh, Kapten Hafiz Fridaus kat sini Dia bagikan buku ini kepada dia untuk dia buat uh, Suntingan dan dia mengatakan Dia membawa uh, Kata-kata Asyir Syu'i Ibn Al-Naud bahawa hadis ini sahih kecuali lafaz yang terakhir wa ya'rif alimina okey mengetahui hak orang alim di kalangan kami sebenarnya lafaz yang akhir itu yang saya nak okey jadi berdasarkan apa yang uh, catatan yang dibuat oleh uh, kapten Hafiz Ridaus bahagian terakhir tu tertolaklah tertolak tapi sebenarnya tak ada masalah kerana pertama saya berdasarkan kepada tasihah ya Imam Ibn Kathir kalau saya silap pun tak ada masalah insyaAllah Uh, kerana ada banyak hadis-hadis lain Riwayat-riwayat lain yang menunjukkan Para sahabat memang mereka menghormati Orang-orang yang alim Contoh lah kan, kan? Boleh, Kita boleh gantikan dengan satu hadis Liyaliyani minkum Mingkum ulul ahlami Wan nuha Liya liyani mingkum Ulul ahlami wan nuha Maksudnya apa? Liyaliyani Hendaklah Yali Yali berada di belakangku Liya liyani brother di belakang ni aku ulul ahlam orang yang ulul ahlab bi wan maksudnya orang yang uh, waras dan annuha dan yang cerdik maksudnya bila nak solat belakang rasulullah kena ada siapa kena ada siapa orang yang berumur Islam boleh tak ada belakang rasulullah nak sembahyang sah tak sembahyang sah kenapa tak boleh tak ha, kerana kalau ada masalah orang lelaki badawi kan jangan semalam makan nanti nak buat apa dia tak tahu Menteri cakap, eh, kamu naik sebenarnya. Kan? Masalah ada lah kan? Okay, kerana uh, yang ditekankan di sini ialah kalau ada berlaku sesuatu dalam solat, uh, orang yang belakangnya boleh take over. Jadi okay, dia boleh uh, menyelesaikan masalah tersebut. Kalau katalah imam dia terlupa yang dia tu tak sol uh, tak mandi ya pak? Mandi pak? Tak mandi wajib lagi. Takbir lepas tu dia teringat So dia apa? Dia pun tinggalkan So apa jadi? Memang seorang tak, tak sah kan? Jadi so, tinggalkan, apa jadi? Makmum terkejut dia Tapi apa yang perlu dilakukan? Perlu diganti kan? So seorang yang nak, nak ganti macam mana? Nak jalan ke depan ke? ya okay? Ataupun nak nak kuih seorang sebelah tu lain <tid> kan macam mana kan? So yang belakang tu dia lah sepatutnya yang mempunyai ilmu yang lebih Berbanding dengan rakan-rakan yang lain Okay? So itu yang diarahkan oleh Rasulullah SAW uh, Bila datang time solat, masa solat Yang paling dekat dengan imam ialah orang yang paling mengetahui Dan Nabi buat imam tu sendiri kan? Imam tu sendiri Nabi SAW sebutkan uh, Ya ummul qawma akra'ukum likitabilah Uh, menjadi imam kepada Yang menjadi imam kepada Sesuatu kaum ialah Aqra'uhum likitabillah Orang yang paling Mahir Membaca kitab Allah Orang yang paling mahir membaca kitab Allah Okey So nak jadi imam siapa? Orang yang paling hafiz sekali Orang yang paling banyak membaca Banyak menghafal Dia lah jadi uh, imam Satu hadis lain saya nak bawa kat sini seorang sahabat seorang sahabi ataupun seorang sahabat uh, dia cerita ingat nama dia tapi kampung dia tu adalah di tempat uh, persinggahan so bila para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mereka pergi perang pergi balik kan mereka singgah-singgah-singgah antara yang dia singgah ialah kampung dia masa tu dia kecil lagi jadi bila, bila uh, mereka singgah dia akan dengarlah bacaan-bacaan Al-Quran okey daripada mereka sebanyak so, yang dia hafal dan para sahabat ni memang Uh, yang mudah, mereka mudah mendengar Lalu menghafal, mereka mudah hafal Okay Bila, bila kabilah Dia masuk Islam, apa jadi uh, Mereka Tanya Rasulullah nak lantik siapa Nak lantik siapa jadi imam Okay, so mereka pun nak uh, Nabi pun kata, siapa Yang paling banyak baca Al-Quran Yang paling banyak hafal Al-Quran Cari punya cari, nampaklah budak ni Paling banyak sekali baca Al-Quran Paling banyak sekali hafal jadi dia pun dilantik menjadi imam. Bila dia dilantik jadi imam, ni kisah dia panjang sikitlah. Bila dilantik menjadi imam, dia budak kecil lagi kan? Okey, budak kecil jadi imam dan zaman tu pula zaman yang kekurangan pakaian. Maksudnya zaman yang miskin, Naif Lalu biasanya bila dia solat kan, disebabkan pakaian dia tak berapa sempurna, akan nampaklah sedikit dia punya dia punya apa? Tubuh badan dia akan nampaklah. Okay. So satu masa Ada seorang Dia sendiri menceritakan Sahabat tersebut Ada seorang perempuan dalam kabilah tu Mengatakan uh, ust, uh, Usturu'ana okay. Tutuplah, Tutuplah apa? Uh, Tubuh badan imam ni kan, Yang ternampak tu okay. Jadi mereka pun Bila dengar tu mereka uh, Para makmum kan Bila dengar tu dia, dia rasa macam segan lah kan Ataupun rasa macam potential sikit macam mana orang perempuan boleh tebuk kita macam ni kan Patutnya kita awal-awal lagi yang kita buat kan Jadi mereka pun beli cepat-cepat Kumpul duit, beli pakaian, beli kain Untuk berikan kepada imam tersebut Sahabat tersebut mengatakan Itulah hari yang paling gembira dalam hidup saya Dapat apa? Baju baru Okey, dapat baju baru So kisahnya begitu lebih kurang Tapi yang kita nak fahamkan di situ ialah Yang paling didahului dalam sesuatu perkara Ialah yang paling apa? Berilmu seertinya kita menghormati ulama' pada kadar yang dibenarkan tidak bukan dengan kadar yang melampau okay? <tuh> baik, itu adalah adab yang berapa, 1, 2, 3 kita kena hormat para ulama' walaupun kadang-kadang kita mesti mendapat dengan dia kan Kita kadang-kadang kita rasa uh, dia ulama', dia alim tapi ada beberapa perkara yang kita tak setuju dengan dia tetap kita hormat dia, walaupun kita tolak perkara tersebut, kita ambil pendapat orang lain tetap kita kena hormat pada dia Seterusnya, mempertahankan ulama' dengan alasan-alasan yang berbentuk baik sangka ataupun sangka baik. Okay. Kita tahu bahawa para ulama' kita, mereka adalah manusia biasa. Dan sebagai manusia biasa, dia boleh sahaja, bisa sahaja melakukan kesilapan dan kesalahan. Okay. Dan banyak, banyak peristiwa-peristiwa, sesiapa yang baca kisah-kisah ulama' memang banyak kita akan perhatikan kesilapan para ulama' Kisilapan ni kadang-kadang dari sudut Dalil yang ada pada dia tidak sahih okay, Dia rasakan dalilnya sahih Tiba-tiba okay, bila uh, Ada sedikit kajian yang dia buat Ataupun orang buat berikan padanya Dia akan dapati dalil itu tidak sahih Lalu dia pun tarik semula Bila tarik balik maksudnya yang dulu tu salah lah kan? kan Yang terbaru adalah yang betul <tuh> Jadi kalau berlaku benda ni apa yang, yang kita nak buat Adakah dengan uh, seorang alim Ulama ni menarik balik satu kenyataan adakah ertinya dia tak ada ilmu? Tak kan? Bukan artinya, dia tak ada ilmu Tetapi ertinya ialah dalam kara tersebut Dalam kara tersebut dia kekurangan ilmu Bukan secara keseluruhan Secara keseluruhan memang kita tak ada lawan dia Kan? Jadi dalam kara ni apa yang kita perlu lakukan ialah Kita kena carikan alasan-alasan yang berdasarkan kepada baik sangka atau Sangka baik ataupun baik sangka Sangka baik juga lah kanya Khusnudban Baik sangka lah kita kena berbaik sangka <coughs> Kalau nampak seorang alim ni dia Dia memang sentiasa ambil hadis yang sahih Tiba-tiba hari ni dia datang digunakan hadis yang ba'if Apa hal pula Tiba-tiba dia datang dia menggunakan hadis yang Dia adalah tokoh Dia adalah seorang uh, ulama' yang menekankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang datang hari ini dia bagi kelas, dia gunakan hadis yang maudhu' yang palsu. Kenapa pula? Kan, serangan so kes ni kita kena uh, berikan alasan. Sebelum orang nak komen dia, sebelum kita nak komen, dia kita mengatakan kemungkinan ustaz ni okey uh, menggunakan hadis yang maudhu' ini atas dasar apa? Apa alasannya? Contohnya uh, ada ulama yang mengatakan hadis ini sahih. Ataupun uh, dia dapati uh, riwayat lain mempunyai maksud yang sama dan riwayat itu sahih. Contohlah kan, so banyak uh, alasan yang kita boleh berikan. So tak perlu kita, kalau kita buat, kalau kita dah buat perkara ini kita tak akan uh, tergolong dalam uh, kumpulan yang menghukum daripada awal Ataupun menghukum di uh, di saat yang pertama melihat kesilapan. Ya kadang-kadang bila kita tengok orang buat silap kita terus hukum je ni tak faham dia ni tak ikhlas okay? macam kita nampak hati dia macam mana kan kita boleh scan nanti dia ni tak ikhlas ni ikhlas tak ikhlas kan kita bukan macam tu dia ni buat ni kenapa mungkin dia lupa mungkin dia ada hal lain mungkin dia ada dalil lain kita kena tanya pada dia okey So itu yang kita kena uh, perhatikan kalau ada Kesilapan yang dibuat oleh ulama' Ataupun ustaz-ustaz, ustazah-ustazah ustaz, ustaz, Fikirkan bahawa Letak satu apa eh, Pemikiran dalam minda kita Bahawa dia mungkin ada dalil okay, Jangan tolak terus Bila kita ada peluang berjumpa dengan dia Sisi soal jawab kita tanya Ustaz, Apa pendapat ustaz dengan perkara ni okay. Kita dah baca ada setengah-setengah orang termasuk Ustaz ini kan mengatakan silsilah, sedangkan kami, kami dapat tahu hadis ni ada kesilapan, ada kekebahan, kemauduannya, kepalsuan. Okay. so mungkin di situ dia boleh uh, menarik semula pendapat dia ataupun menguraikan. Kisah yang saya bawakan di sini ialah kisah Kaab bin Malik. Kisah Kaab bin Malik, r.a. Uh, Kisahnya cukup panjang. Dan kisah ini adalah kisah yang menyayat hati, panjang sangat kisah dia. Tapi petikannya ialah, keabdin bin telah Marik telah berkata, "Wahabul Marik telah berkata, "Wahabul Marik telah berkata, "Wahabul Marik telah berkata, "Wahabul Marik telah berkata, "Wahabul Marik telah berkata, dan Rasulullah SAW tidak menyebut tentangku sehingga baginda sampai ke Tabuk Lalu baginda berkata semasa duduk bersama mereka Apakah yang berlaku kepada Kaab? Okey Kisahnya saya kena kena ulang sikit Dalam peperangan Tabuk, Nabi SAW arahkan supaya para sahabat bersedia Siapa ada kenderaan, dia boleh pergi Siapa ada bekalan, boleh pergi Siapa tak ada bekalan, tak ada kenderaan, tak boleh pergi Biasanya Rasulullah SAW kalau nak perang, Nabi akan uh, mengatakan esok kita nak pergi ke arah selatan. Okey. Bila esok paginya, dia akan bergerak ke arah utara. Dia tak pergi ke arah selatan. Dia ya, ataupun dia akan pergi ke arah timur dan barat. Bukan tempat yang dicakap semalam, tak. Kerana itu adalah taktik peperangan. Al-harbu khutaa, ah, peperangan adalah tipu helah. Tetapi dalam peperangan tabung disebabkan tempat terlalu jauh, Okay. Rasulullah SAW arahkan Supaya siapa ada uh, siapa ada uh, Bekalan dia boleh pergi Siapa tak ada, tak boleh pergi okay. Sebab so, apa yang pentingnya uh, Bila para sahabat keluar Ka' bin Malik adalah antara orang yang tak keluar Dia kata Saya ada kerja dekat ladang Okay Allah Al -Mu. Esok saya pergi Selesai so, itu esok pergi jadi okay, So bila esoknya Tak apa Ada kerja sikit lagi Kan Esok pergi Sempat sempat Nak kerja sempat Tekan sikit Kan Boleh, boleh sampai okay. Tak apa Esoknya lagi kan? Eh, tak apa Tiga hari Baru tiga hari Eh ni kejap je ni Sehari saya pecut sikit Dah boleh jumpa lah dengan dia orang Dan seterusnya Seterusnya seterusnya sampai Dia dah Sampai satu masa Eh Ni tekan macam mana pun tak sampai dah ni Malah lah <tuk> Madanya kalau lagi macam mana pun naik kuda Dia orang tak sampai lah Okay Di situ Kak Bin Malik mengatakan saya tengok kanan, saya tengok kiri Sama ada orang yang tak boleh pergi beram Sakit ke apa Ataupun orang munafik, tu je Yang ada ialah orang munafik Dengan orang yang tak boleh pergi beram Macam ni dia tengok orang-orang munafik Tahu kan? Tengok pun tahu dah Betul tak? Kan? Kalau kita tengok orang jahat kan Dan kita biasa, kerja kita polis Kita tengok orang jahat kita tahu tak? Kita tahu lah, tapi kalau kerja kita bukan polis Tengok orang jahat kita ingat dia orang baik Betul tak? Okay jadi dia mereka dia tengok pun dia tahu dah dan di situ dia rasa macam tak senang hati. Tapi nak pergi dah tak boleh dah, dah sempat. <coughs> so ceritanya kat sini dia kata apa? Uh, Rasulullah tak tak sebut bila Rasulullah pergi uh, mengembara tu sampai di Tabuk barulah Nabi sebutkan apa yang berlaku kepada Ka'ab. Dia tengok Ka'ab tak ada. Ka'ab bin Malik tak ada. Mananya? Mana dia? Ka Mana Ka'ab bin Malik? Okey. Uh, seorang lelaki daripada Bani Salamah menjawab. Tengok ya, ada orang cakap apa? Ya Rasulullah habasahu burdah Wa nazarahu fi atfih Wahai Rasulullah Pakaiannya telah melarangnya keluar Okay Maknanya kalau nak terjemah betul sikit Dia kata macam ni, Wahai Rasulullah habasahu burdah Okay Pakaian dia sama ada baju ataupun seluar Dia dua-dua tu telah melarangnya keluar Dia takut pakaian dia rosak. apa semua Dia nak jaga status dia gitulah. lah okay wanazaruhu fi atif dan juga uh, uh, nazaruhu melihat penglihatannya kepada atif iaitu pakaiannya atif ni lebih kepada pakaian macam jaketlah ya, kadang-kadang kita bila keluar kalau orang yang berhias kan ataupun kau berhiaslah orang yang apa smart lah kan dia akan pakai apa pakai, uh, pakai, uh, pakai macam kita sekalianlah kita pakai apa tukseido tuk apa kan takseido kan? <tuk> eh kan? <tuk> kan? dia pakai uh, <tuk> Seluarnya bajunya kepada jaket je kan So kalau jaket tu ada abuk sikit dia nak pakai Ah, ha, dia, dia nak pakai tak Jaket nampak macam berkedut dia nak pakai tak Dia si, tak pakai kan dia akan buka dia akan pakai jaket lain Dan, dan jaket dia banyak lah <tus> Haa dia punya suit dia terbanyak Jadi itu yang disebut oleh lelaki ni Kini kata dia tu dia Dia dia apa Dia nak jaga pakaian dia sangat Terlalu, terlalu sangat nak jaga pakaian dia Itu yang tak dapat keluarga kita tu okay? Lalu Muaz bin Jabal Muaz bin Jabal kata apa? Muaz bin Jabal mengatakan bi sama qulta wallahi ya Rasulullah ma alaihi illa khaira. Bi sama qulta. Jadi Muaz bin Jabal bila dengar kawan tu cakap begitu, terus dia mempertahankan siapa? Mempertahankan Ka' bin Malik. Ka' bin Malik dikenali sebagai seorang yang beriman. Okey. Kita kadang-kadang kita kenal kawan kita 20 tahun. tiba-tiba nah, orang cakap dia ni semalam aku tengok dia macam sini-sini. Mesti dia ni macam sini-sini. Kita pun lah, 20 tahun aku kenal dia, tak sangka dia macam sini. Betul tak? Kan sepatutnya kita bila dah kenal dia 20 tahun, kan? Sahat satu hari ada orang condemn dia kita pertahankan aku kenal dia 20 tahun. Selama 20 tahun tidak ada pun yang tak baik. Okay? jangan kau cakap macam tu, tak baik. Itu adalah satu uh, mengumpat, yeah. Okay. So itu yang dibuat oleh Mu'adh bin Jabal. Bi sama kultanya apa yang kau sebut itu dikatakan bahawa amat keji apa yang kau katakan itu, amat keji apa yang kau sebutkan itu, okay? Demi Allah, wahai Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khayra. Kami tak tahu tentangnya kecuali yang baik. Apa yang kami tahu tentang kamu ialah benda baik. Kami tak tahu, mana kami tak dapat nak, nak fikirkan bagaimana kamu tak boleh keluar. Okey, tak kami tak dapat nak bayangkan apa ada ada alasan ke kau tak tak keluar. Tak boleh. Karena dia adalah orang yang baik. Dia tidak akan tinggalkan uh, uh, kerana tak kenapa nak jaga baju dia. Dia tak akan tinggalkan jihad kerana apa? Nak jaga jaket dia, tak. Okey. kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendiamkan diri sahaja. Okey. Dan Rasulullah bila mendiamkan diri maksudnya apa? Ha? Approval. Okey. Me a uh, meluluskan ataupun memperakui mengakui. Maknanya Nabi mengaku memang Kab adalah orang baik. Sebab tu dia tanya. Dia tanya tak Ubay bin Kab Ubay bin apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kak mana kan? Ketua orang munafik kenapa tak datang hari ni? Dia tak tanya tu kerana jelas dah dia adalah orang munafik tapi dia akan tanya kenapa saya tak nampak Kab? Saya tak nampak orang yang beriman di mana dia pergi? Okay, walaupun dia tak sebut orang yang beriman kan tapi dia, dia ni mana? Okey. Dan itu adalah uh, salah satu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa melihat sahabat-sahabat dia tengok-tengok hari tengok, tengok. Ini Ahmad mana contohnya dia akan tanya Rasulullah akan tanya ya tafaqqadu ashhabahu Nabi sallallahu alaihi sentiasa akan mencari siapa yang, yang tak hadir di kalangan sahabatnya. Ya okay, kerana kalau kita datang tak tengok-tengok tak apalah dia mungkin dia, dia mungkin tak mungkin dia sakit apa semua kan. So kita tanya dia ni kat mana? Pas dapatkan kepastian. Apa pun yang pentingnya kat sini? Yang kita nak ambil mempertahankan ulama dengan alasan-alasan yang berbentuk baik sangka. Ka'ab bin Malik telah dipertahankan oleh Mu'az bin Jabal tak? walaupun situasi itu situasi yang cukup pelik kenapa dia tak datang okay. tetap dipertahankan oleh Mu'az bin Jabal kerana Mu'az bin Jabal tahu siapa Ka'ab bin Malik so itu yang kita kena buat kita tengok ulama' ni alim ni kan katalah Imam Syafi'i begitu banyak dia buat kebaikan tiba-tiba okay. ada satu kesilapan, dua kesilapan kita pun ok dia ni tak boleh lah pada nombor dia ada orang lain pula, Imam Ahmad pula. Muhammad orang, orang yang hebat dan semua tiba-tiba satu -tiba, isi lapan apa? Padahal lagi nama dia. Apa jadi akhirnya? Tak ada oranglah. Okey. Ha. Saya setu saja kot untuk hari ini, insya-Allah. Sedikit a uh, adab dalam uh, apa, apa eh? Dalam menuntut ilmu. Hmm. Yang a uh, yang saya pilih, yang saya rasakan Mungkin boleh memberi sedikit um, uh, Sedikit <coughs> guide Guidance eh, Sedikit uh, petunjuk kepada kita Dalam menuntut ilmu, khususnya Di Malaysia okay? uh, Kerana kadang-kadang Kita nampak banyak perselisihan ulama' kan, so, sebab tu Saya nyatakan beberapa perkara ni uh, Antaranya ialah Supaya kita uh, menuntut ilmu Dengan cara yang betul Okay. Wahallah Taala Aalam. Kalau ada apa-apa soalan, kita mungkin boleh kita bincangkan. Bila uh, rakan tersebut Bila disebutkan kepada kita yang ilmu baru uh, Jarah ataupun Yang Apa ya Taadil maksudnya recommendation Lawan kepada recommendation apa? Condemnation ya. Yeah. <laughs> condemn lah okay. Seorang rakan tersebut mengondem <laughs> Gelak semua orang boleh dengar <laughs> Kan, maknanya kadang-kadang ada ulasan condemn kontra uh, lah Ulasan kontra, ulasan pro Okey. Jadi kita nampak sentiasa dia pro kita pro pada dia. Okey, tak ada masalah kan? Positif. Tiba-tiba ada disebutkan pada kita benda yang negatif yang kita tak tahu. Okay. so ada, ada soalan tu adakah soalan tadi boleh tak kita tinggalkan semua sekali? Itu. Ya, okay. ataupun apa yang kita sepatut buat. Okey. Kita dah lebih kurang kita dah sebutkan tadi bahawa manusia dia akan buat silap, dia akan buat salah cuma sekarang ni kita nak bezakan manusia kepada dua. Satu yang banyak buat silap, yang kedua ialah yang banyak buat salah. Satu yang banyak buat silap, yang kedua yang banyak buat betul. Maknanya, ada orang bila bagi fatwa, fatwanya asyik salah aja. Bila bagi hukum, hukum dia asyik salah aja. Dengan seorang lagi bila bagi hukum, hukumnya biasanya mantap. Hukumnya fatwanya biasanya betul. Kan? Kedua-dua orang ni pasti Orang yang biasa betul ni pasti ada kesilapan Kan Dan orang yang biasa salah ni pasti ada Kebetulan Ataupun kebenaran okay. So dalam kes ni secara umumnya Kalau orang tu nak belajar Kalau orang tu nak belajar Kita nak nasihatkan dia belajar daripada siapa? Ya. Mestilah kita nak nasihatkan dia belajar daripada orang yang apa Banyak buat betul Kan banyak betul Banyak tepat kan Satu tetapi dari sudut menerima kebenaran Apa nasihat kita? Nasihat kita ialah kita Walaupun kamu kena belajar dengan Si A yang banyak betul contohnya kan Kenapa? Kamu kena belajar dengan A Kerana dia banyak betul Tetapi kalau ada silap-silap kan Ada kesilapan adalah Hukum yang dikeluarkan bersalahan dengan dalil Tolak hukum tu Itu yang kita sebut dan sebaliknya kita tak boleh terima daripada dia ni Kerana dia banyak kesilapan Itu yang kita faham tentang dia lah Tetapi kalau dia cakap betul, kita kena terima okay? saya, saya rasa itu adalah satu uh, stand Ataupun satu maukif pendirian yang tepat okay? Walak kita ataupun uh, Kesetiaan kita ialah kepada orang ke Kepada kebenaran yang ada dalam seseorang Dalam jiwa seseorang Ataupun dalam praktikal Ataupun uh, prak praktik dia amalan seseorang. seseorang fatwa seseorang hukum seseorang okey tetapi kita tidak boleh taksub tidak dibenarkan benarkan tak tahu lah jawab soalan ke tidak ha yang okay. <coughs> ada banyak dalil sebenarnya yang, yang mengarahkan kita supaya mencari yang lebih mudah. Contohnya inna hadzal din Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Okey, wala yushaddati ina Saya rasa kita akan bincangkan benda ni. Dan orang yang uh, memayahkan, okey menyusahkan agama ataupun orang yang cuba nak mengatasi agama, galabah. Agama akan kalahkan dia. Maknanya orang yang bila nak buat dia nak buat yang perfect saja, perfectionist. Dia takkan akan ke mana. Sampai satu masa dia akan down, jatuh. Okey, itu ee uh, Nasihat Nabi kepada kita Kemudian ada juga Nabi SAW Bila diberikan pilihan antara dua Dia akan pilih yang lebih mudah okay. Tetapi malamnya okay. Selagi mana tidak berdosa Soalan kita tadi Persoalan kita tadi ialah Kalau kita pilih yang mudah dan berdosa Kita pilih yang mudah kerana apa? Kerana harwa nafsu kita Walaupun kita tahu dalilnya Kan, dalil, kekuatan dalil adalah uh, Menunjukkan Kita kena buat kerja lebih sikit Tetapi disebabkan hawa nafsu kita Suka yang kerja yang kurang, kita ambil yang kurang ni Sentiasa saya ambil kurang je kan Okay, so 50 masalah Kita tahu 25 masalah Bertepatan dengan dalil 25 masalah tidak bertepatan dengan dalil Tapi kenapa kita ambil juga yang tu? Kerana ikut hawa nafsu kita Itu yang tak boleh Nabi pilih tadi kalau memang ada dua pilihan Kan? boleh buat ni boleh buat ni okey so pilih yang mana pilih yang lebih mudah dia macam tu sekarang kalau orang sampai sini ah dia boleh amam dia dia amamkan tapi kita tahu lagi kalau khosar lagi bagus ah yang tanya yang kalau tak khosar jadi cukup jadi masalahlah eh macam ni masalah dekat mana tu saya kena check sendiri terlebih dahulu maksud kufur kat situ kufur ni dia banyak maksud, ada kufur nekmat ada kufur keluar daripada Islam kan so kemungkinan itu kufur nekmat lah okay. dan kadang-kadang benda-benda yang berkaitan dengan rufsah kan, bila disebutkan rufsah, rufsah maksudnya kelonggaran, so bila Allah berikan kelonggaran, kan apa yang Allah nak daripada kita Hah? bila orang bagi dia keluarkan duit, dia bagi daripada kita hadiah kan, dia nak kita buat apa ha terima kan okey so allah subhanahu wa taala lebih uh, apa uh, allah subhanahu wa taala inginkan kita terima dan itu yang disebutkan oleh rasulullah sadaqaton tsaddaqallahu biha alaikum satu sedekah yang allah berikan kepada kamu kan? bila umar tanya uh, masa zaman dulu <coughs> ada ketakutan lalu kita pun an taqsuru minas salat ayat apa Ayat tu menunjukkan kalau ingat betul eh? Ayat tu menunjukkan uh, siapa yang dalam ketakutan kan. Sekiranya kamu dalam ketakutan, kamu boleh buat apa? Boleh qasarkan daripada empat semayam dua. Kan? Jadi Umar bertanya, wahai Rasulullah, sekarang dah tak ada ketakutan lagi dah. Islam dah kuat. So kita walaupun dalam keadaan keadaan ada kan, kita semayam empatlah empat belaka semua. Apa Nabi cakap? Sadaqatun tu adalah satu sedekah. Okey satu sedekah yang Allah berikan kepada kamu. Maknanya bila dalam keadaan musafir, apa sedekahnya? Apa? Dari 4 jadikan 2. فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ Terimalah sedekah Allah. So, paling-paling kurang pun kita mengatakan dan Nabi pun suruh kita terima. Kita terimalah. Kita terima sedekah Allah kan? Okey? <coughs> Jadi, uh, dalam keadaan ni kalau uh, kita berdepan dengan satu, mas, uh, satu uh, uh, pendapat yang mengatakan kena tamam kan? Kena tamam. Dalam kes ni, Wallahualam... Kita tengok kita berada di, di di bahagian yang mana Kalau kita berada di bahagian yang tidak boleh bersuara Kita ikut je lah okay? Dan kalau kita salah kita dapat satu pahala Kalau betul dapat dua pahala Tapi kalau kita berada di situasi yang boleh mengeluarkan pendapat Kita keluarkan pendapat kita Orang kena ikut kan so, Kalau kita betul kita dapat dua Kita salah kita dapat satu sama juga okay? Dan kita kena bertoleransi dalam masalah fekah Saya dengar satu cerita Rombongan lah UIA buat rombongan Ini pelajar-pelajar Klub -pelajar, uh, Al-Quran dah saya. Yang hafal Al-Quran Dalam rombongan tu adalah Seorang Hanafi Mazhab Hanafi Daripada India Dari India kan daripada Dari India So dalam Bila nak berhenti jamak tu Ataupun uh, Mereka nak jamak Dan kasar kan Jadi dia berkeras Mengatakan Kena semayang pada waktunya Okay So mereka mengatakan Tak gitu boleh Nabi ini, ini, ini tak ada Okay Kena stop juga terpaksa lah stop, kerana dia seorang terpaksa satu bas ke dua bas to stop berhenti sedangkan yang lain semua boleh dikatakan itifat ulama' lah, <gul> <"Jumur."> <gul> kan? jemuhur mengatakan boleh sembahyang kat sana dia seorang yang mengatakan tak boleh, dan dia berkeras kena berhenti juga jadi diorang pula terpaksa mengalah, terpaksa, sepatutnya dalam mata nafekah ni, dialah yang mengalah kan, seorang <gul> lawan dengan katalah, satu bas biasa ada berapa orang lima puluh, satu lawan lima puluh kan Akanlah 50 nak kena ikut dia Dan dia bukan ketua kat situ Dia adalah orang biasa, maknanya dia adalah ahli biasa kan? Dan rombongan tu ada ketuanya Lawan juga ketua terpaksa basa berhenti So itu satu menerangkan yang tidak berapa sesuai lah sebenarnya okay? Kita bukan cakap kerana dia Hanafi tak Tambah juga kalau yang cakap tu pesadi ke apa ke. Yang pentingnya adalah apa? Ha, kalau dalam masalah syekah kita kena toleransi okay? wallahu <tuh> Ada soalan lain? ada, insyaAllah Tak ada okay. So, Alhamdulillah Semoga Allah SWT memberikan kita petunjuk untuk uh, menimba Ilmu yang lebih banyak berkenaan dengan Agama Islam dan berkaitan dengan Perkara-perkara yang dapat Perkara-perkara dunia, duniawi yang dapat membantu menjulang agama Islam ke tempat yang sepatutnya dan dengan itu saya minta maaf sekiranya ada kata-kata yang tidak sepatutnya saya sebutkan semoga Allah merahmati kita dan memberi keberkatan kepada majlis kita pada malam ini dengan itu kita tutup dengan bacaan tasbih al kafarah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaikassallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam